Bine v-am găsit, dragi ascultători! După ieșirea cu sfintele daruri și mai apoi punerea lor înainte, pe Sfântul Jertfelnic, adică pe Sfânta Masă, urmează partea cea mai importantă și mai sfântă a liturghiei. Crădincioșii cântă cu multă evlavie imnele Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot. Pretinetele te lăudăm, pre Bine te cuvântăm, ție îți mulțumim și ne rugăm ție. Și apoi către născătoarea de Dumnezeu, cuvine-se cu adevărat să te fericim. În acest timp, preotul îndeamnă pe credincioși să mulțumim Domnului, iar ei cântă. Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În fața Sfintei Mese, preotul însuși mulțumește lui Dumnezeu pentru toate binefacerile mântuirii, începând să citească în taină o lungă rugăciune numită Anafora, adică rugăciunea aducerii Sfintei Jertve. Această rugăciune reprezintă partea cea mai de seamă și mai sfântă din liturgie. Ea cuprinde o înfățișare pe scurt a faptelor de seamă din istoria mântuirii lumii. Preotul aduce lui Dumnezeu Tatăl o fierbinte mulțumire și slăvire pentru toate binefacerile dăruite neamului omenesc. Îl roagă să prefacă darurile de pe Sfânta Masă în Sfântul trup și sânge și să le primească drept daruri de jertfă, ca prin ele toată biserica să dobândească împlinirea cererilor și dorințelor ei. Din această rugăciune tainică, Credincioșii aud numai câteva cuvinte pe care preotul îl le rostește cu voce tare. Astfel, pomenind între altele pe îngerii din ceruri, care slăvesc neîncetat pe Dumnezeu, preotul rostește cu glas înalt chipul în care se face această slăvire. Cântare de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Credincioșii Cânte cu multe pătrundere și solemnitate, Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin e cerul și pământul de mărirea Lui. Este imnul cu care îngerii îl slăvesc neîncetat pe Dumnezeu. Prin aceasta se arată că prin întruparea Fiului Dumnezeu îngerii și oamenii s-au unit Într-un singur cor și laudă într-un singur glas pe Dumnezeu. Mai departe, preotul, istorisind în taină chipul în care Mântuitorul a întemeiat Sfânta Euharistie la cina cea de taină, rostește cu glas tare înseși cuvintele rostite atunci de Domnul către Sfinții Apostoli. Luați, mâncați! Acesta este trupul meu!" Apoi. Beți dintr o acesta toți. Acesta este sângele meu. După ce răspund amin, amin, că din cântă cu multă simțire. Pre tine te lăudăm, pre tine bine te cuvântăm, ție îți mulțumim și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru. În vremea acestei sfinte și înălțătoare cântări, preotul se adâncește și mai mult în rugăciune, stăruind și implorând pe Dumnezeu să trimită pe Sfântul Duh spre a sfinții și a preface darurile. El rostește de trei ori astfel, Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea, Apostolilor tăi, pe acela bunule, nu-l lua de la noi, ci l înnoiește nouă celor ce ne rugăm ție. Acum este momentul măreț de neasemuită taină, când Sfântul Duh coboară și sfințește pâinea și vinul, prefăcându-le în Sfântul trup și sânge al Domnului. De aici înainte, cinstitele daruri devin sfintele daruri. Ele nu mai sunt doar niște simboluri ale Mântuitorului, ca până acum, ci însuși sfântul trup și sânge al Domnului, păstrându-și doar înfățișarea văzută de pâine și vin. Ele sunt adevăratul trup și sânge cu care Mântuitorul s-a născut din Sfânta Fecioară, cu care a trăit, a pătimit și s-a îngropat, cu care a înviat și s-a înălțat la cer. Iată, sfânta liturghie taină a tainelor și măreție neasemuită, slavă ție, Doamne!